ika malab bay bakana sa ika la kan bay in al hamda wan ni'mata lakal bismillah alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillahi wa alihi wasahbihi ajma'in Draga braće, cijenini sestre, poštovani gosti, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Put kru cilja kojim težimo nekada zna biti težak i zamoran. Desi nam se da posustanemo, umorimo se i slično. Međutim, naš plemeniti gospodan je dao posebna vremena, dana u kojima možemo prikupiti dodatnu snagu da nastavimo dalje. Dan i noći mjeseca Ramazana zasigurno su od tih vremena. Svako onaj ko je barem jednom eh, postio u svom životu osjećio ljepotu ovog blagoslovljenog mjeseca. Ipak neki ljudi Ramazanski blagodati iskoriste više od drugih. To su ljudi kojima je dato znanje. Svjesne vrijednosti koje ovaj mjesec ima, dodatno se potvrde da ga iskoristi na način na koji će im najbolje koristiti. Jedan od onih kojima je dato obdobno znanje je svakako i naš večerašnji gost. A dio tog znanja će nam im šala prenijeti večeras, kako bi i mi znali na koji način najbolje da iskoristimo mjesec Ramazana. Od blagodatih predramazanskih dana je i ta što nas je Allah počastio da imamo priliku ugostiti i poslušati izlaganje harkiza magistra Rusmira Čokovića. Rusmira Čoković rođen je 1980. godine u Bijelom polju. Osnovnu školu završio je u Berlinu Njemačkoj, a gimnaziju u Sarajevi. Diplomirao je 2009. godine na fakultetu Hadisa pri Islamskom univerzitetu u Medini nakon čega je na istom fakultetu upisao postdiplomski studij. On je tek treći postdiplomac iz Bosne i Hercegovine, koji je magistrirao na Islamskom univerzitetu Medini. Hafiz magister Rusnik Čoković odbranio je magistarski rad, koji je napisan na oko 400 stranica sa blizu 3.000 pusnota i sa preko četvrstotine korištenih izvora na temu naučnog istraživanja i valorizacija nekoliko poglava poznatog djela Iršaru Sarijev komentara na sahiju imama Guharije od Šiha Budina, Kastelanija, Ahmetullah i Teala. Trenuto je na doktoratu na istom univerzitetu. Magistar Čovković je autog velikog broja islamskih tekstova koje između ostalo možete pronaći i na portalu minder.ba Video predavanja možete pronaći na YouTube-u kao i poznatog ciklusa kratkih savjeta o bračnom životu pod nazivom Brat oput poslanikovog salalahu alihi wa sallam. Oženjen je i otac dvoje djeci. in l'hadda lillah nehmaduhu wa nistainuhu wa nistagfiruhu wa n'auzu billahi na shurur anfusina wa sijijat a'amalina ma yahdi hilahum fala muzila lah wa ma yudil fala haadiya lah wa ashahadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam et islim en mezidah. Ama ba'd, draga braćo, poštovane sestre, cjenimi gosti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baratatu. Nakon pohvale i zahvale uzvišenom ne mogu da se ne organizatoru ovog večerašnjeg skupa i svim onim volonterima koji su nesednično učestovali na tome da dođe do ovog lijepog skupa u ovom prelijepom gradu. Kada sam dobio naslov ovog večerašnjeg dani uspjeha Prisjetio sam se svih onih knjiga i seminara koje sam prijethodno vidio i čičao, a koji su govorili o uspjehu. Međutim, uradio sam nešto što bi možda neki od vas radili, a Ukucao sam riječ uspjeh u internet, oznak internet pretraživač. Uh, jednostavno, da bih vidio do koje mjere ljudi se interesuju o pa uspjevom. To sam radio dva pa jedno sam ukucao na engleskom jeziku riječ uspjeh i dobio sam jedan rezultat koji sam zapisao. Onda sam zaboravio gdje sam ga zapisao, pa sam nakon deset dana to ponovno radio. Dobio sam rezultat od milijardu i sto devedeset miliona rezultata. A nakon toka nađem onaj papir na kojim sam prethodno bio napisao i vidio sam da je na njemu pisalo sedamstvo i nešto miliona rezultata. Što će reći da u nekih desetak dana, koliko je trajalo između blok prvog i drugog upcavanja u Google, riječ uspje na engleskom jeziku, Povećalo se interesovanje ljudi, govor ljudi o uspjehu, bar novom potraživaču za preko 400 ili oko 400 miliona puta. To je zato što svi ljudi, bez izuzivnika, žele je Uspjeh u životu, uspjeh u poslu, uspjeh u braku, i u svemu onome je što rada. Pa su ljudi, naročito na zapadu, gdje se puno vjeruje uspjeh, osnovali institute i institucije i istraživačke, naučno-istraživačke centre u kojima istražuju o uspjehu. Isto kako u najpoznatljoj online knjižari sam upicao riječ uspjeh, da vidim koliko to ljudi pišu o uspjehu. Pa sam namazno dobio rezultat od preko 200.000 naslova gdje ljudi govore, pričaju, pišu o uspjehu. 80.000 od tih naslova vezano je za lični uspjeh i uspjeh u poslovanju. Pa Šta bi bio uspjeh oko kojeg ljudi pričaju i oko kojeg svoje stremljenje usmjeravaju i istražuju? Mogli bismo reći da su se savremni istraživači složili da je uspjeh postizanje je zadatok ili željenom ciljima. za cilj, kao kad roditelji pošađu dijete u osnovnu školu, dijete u startu nije htjelo da ide u školu, međutim, roditelj mu kaže da tako treba i onda dijete završava, na primjer, svoju osnovnu školu, koja mu je zazdata. Isto tako na poslu čovjek Zadatak koji dobije, nastoji da izvrši do kraja, da bi uspješno završio svoj posao. Ili žeđeni ciziju. To je ono što čovjek rodi se u njemu, žeđa za nečin, pa želi doći do toga i na kraju da postignje. To su definisali kao uspjevi. Ovo je upravo ona definicija da je uspjeh da čovjek postigne ono što mu je zadato ili što želi, ono što su spomenuli islamski učenjaci po bitanju značenja uspjeha. Naime, radimo na spahanji u svom tefsiru, ovu definiciju spominje za dva izraza u Kur'anu koji je uzvišen i u kontekstu uspjeha. A to su riječi Felah i Feuz i izvedenice iz ove dvije riječi. Korhan, a mi čvrsto vjerujemo da ga je Allah poslao ljudima, ne samo da budu sretni, ne samo da znaju za svoga gospodara, ne samo da znaju ono što on od nas uzvišenje traži, već i da nam riješi i proži sve ono za čim ljudi pravaju. I zato, Abdullah i Vimesud, kako to bileži El Firjavno u svojoj knizi podarilo Kur'an, spominje i kaže, ko hoće znanje prvih prethodnih generacija, Ljudi koji su bili čak prije Ashaba, Dugova, Vrših poslanika, ali i Svratna strana. I znanje onih koji će doći poslije nas, po toljih generacija, nek čita i izučava kurku. I mi ćemo, kada tek otvorimo kurku, kada pogledaš sa jedne strane Fatiha, a s druge strane, početak, sure, odnatare, vidjeti da Allah na samom početku Kur'ana spominje uspjeh. Kaže usvišeni gospodar, elif na mi, velikem la rebe fi, hudar li mu teqini. Elif na mi, ovo je knjiga u koju nema sunje, uputa je onima koji su popo bojasni. Ele vireju minune bil ghajbi, oj ti muune svalate, o mimma razaknahu min fikhun, oni koji vjeruju u nevididi svijet. I namazus postavdeje, i dio od onoga što smo in mi dali udjelju. Oele vireju minune bima unzile nek, oma unzile min qablik, bil ahirat mu oni koji vjeruju ono što je ovdja tebi i ono što je oganjeno prije tebe i koji čvrsto vjeruju u onaj svijet u laike ala hudan mir rabihim oni su na uputi svoga gospodara wa u humul mu i oni su oni koji su uspjeli. Pa je Allah odmah na svom početku, na početku svoje hrinke ljudima rekao šta je Desut? Ko su oni koji su uspjeli? Druga riječ, riječ pevz, spominje se u drugoj suri, u suri Alina. Kaže uslišeni gospodar, Kullu nefsim da ipatu mevdu, va inama te vfevna uđurakom jevman qijama, femem zuhziha aminari umudhivan džemunata, papad faraz. Svaka duša će smrti osjetiti. Pa onaj ko bude uveden u dženet i bude sačuvan džehendemske vatre, on je onaj koji je istinski uspio. On je onaj koji je istinski uspio. Pa je gospodar plemeniti objasnio šta je uspjeh na ovom svijetu i šta je uspjeh na ovom svijetu. U surijel vratar, u ajdima koji smo sljedećeno spomenuli, spomenuo je uspjeh na ovom svijetu a u ovom ajetu spominje uspjeh na ovom svijetu. Ne može, ne može niko biti uspješan na ovom svijetu, ukoliko nije uspješan u ovom značinu na ovom svijetu. Niti bilo ko može biti uspješan na ovom svijetu, koliko ne stremi da bude uspješan na ovom svijetu. Slično ovome, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnja nam šta je uspije. Bileže Buhalja i muslim od Talha i ibni Ubeidillaha, radijallahu ane. Da je došao jedan čovjek od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže Talha, nismo razumjeli šta govori jer ja nije različitno pričao. Kada smo se približeni, čuli smo da pita poslanika sallallahu alaihi wa sallam o islamu. Kaže vam um, poslanik sallallahu alaihi wa sallam između ostalog, I da obavljaš pet njenih namazas dokud dana i noći. Kaže valh ovaj čovjek, jesam li dužan ja nešto mimo toga? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nisi osim u koliko žališ dobro. Kaže mu zastanom i da daješ propisani zekat. Kaže jesam li dužan nešto mimo toga? Kaže ne, osim ako hoćeš dobrovoljno. Zatim mu kaže, i da postiš mjesec Ramazana. Kaže, jesam li dužan postiti nešto mimo Ramazana? Kaže mu poslanik s.a.v. Ne, osim ukoliko budeš želio, dobrovoljno. Pa je ovaj čovjek na to rekao, tako mi Allaha. Tako mi Allaha, ja neću na ovo ništa dodatiti i neću od ovoga ništa umaniti, A zaključio se uvijemno i odšao. Kada je odmakao, kaže je poslanik sa obavno Arijan 7. On je uspio, ako je iskret u onome što dobri. Pa je poslanik sa obavno Arijan 7. Također objasnio šta je uspjeh i šta su temelji uspjeha za vjernika, i za onih koji to nisu. Također, Allah nas nije ostavio, a da nam nije ukazao na ono što je suprotno, uspjeh. Nije nas ostavio da nam nije ukazao na temelje neuspjeha. Kaže očišenji Allah u suri Ermanide Ja imi halavina anana Innamal hamru O والانصاب الازلام رجس من عمل vjerici doista je vino ikotska ikipovi i, I, I strelce za zatanje nešto odrazno djelo šaitansko pa ostavite to da biste bili uspješni U jednom ajeru plemeniti gospodar usmjerava nas, pojedinice i društvo, zajednicu, što treba da izbjegnemo, čega da se podimo, da bismo bili uspješni. Pa je spomenuo čećeri stvari. Ovi koji vjerujete, vino, alkohol, droga i sve ono što kod čovjeka stvara ovisnost ili što narušava njegov razum. Vino, kocka, Allah je jedljen ajtom spomenuo sve poroke. A mi imamo kampanje, medijske institucije i ostalo koji pokušavaju na različite načine da uklone poroke. Kaže i kocka, i kipovi, a kipovi su ovdje u značenju ili najprećih da se spomenu u značenju svega onoga što je sustrutno islamskom vjerom. I stvjetlice zagatanja, sva prazna vjerja i sve ono što ljudi vjeruju, a što nema utemeljenja u razumu, niti u objavama uzvišenih gospodaraka. To su, kaže uzvišeni Allah, ružne stvari, pa ih se klonite da biste uspjeli. Ostao je još jedan porok koji je uzvišeni Allah spominje u suri Benu Isra'il, u suri El Isra' kada kaže وَنَا تَقْرَدُ زِنَا i nemojte se nipošto zinalu u bludu približava tako da kao što imamo objašnjeno u Kur'anu i sune du Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uspjeha imamo objašnjeno jasno ono što je Isusovto tome što nas vodi putem neuspjeha i putem nesti Kaže uzvišenji Allah o rabnake jahlupu maje ša'u stvara ono što on hoće i odabire. Uzvišeni Allah odabrao je poslanike među ludima i odabrao je među melekima neke meleke. Odabrao je Čeđila i Mikaila i Srafila. I odabrao je uzvišeni gospodar neke knjige, pa je objavio svoj govor između ostalog njegovu posljednju objavu Kurpojena. Također, među gradovima uzvišeni gospodar odabrao je Meku i Medljenju. Od dana plemeniti gospodar odabrao je džumu, petak, a od mjeseci Allah je odabrao Ramazan kaže u svišeni gospodar, šeheru Ramadana, a lađi Kur'an, mjesec Ramazana kojim je objavljen Kur'an, hudali nas, koji je uputa ljudima mobe inađim inem hudaih, pokazatelje, dokaz do pravog puta, wal furqan, i razlikovanje između istine i neistine, dodra i Allah je odabrao ovaj mjesec i odabrao je da neka dijela u ovom mjesecu budu vrijednija od dijela u drugim mjesecima i drugim danima. Kaže uzvišeni gospodar u suri al-Zumer Efe men jel takibi vođhihi su al-anabi jel malqiham Zar je onaj koji se svojim licem zaklanja na sudnjem danu od strahovite patnje. Zad je koji se svojim licem na sudnjem danu zaklanja od strahovite patnje. Po prirodi stvari, čovjek zaklanja svoje lice od onoga čega se plaši. A niko što da se licem zaklanja od onoga čega se zlaši. Međutim, na sudnjem danu, Allah da nasačuva, neki ljudi će svoje lice poturati da bi se zaštitili od strahovite patne. Bilježe Buharije muslim od Ebu Saida i Hudrija radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alihi nisam rekao. Mensane yumen tisabilla ba'adallahu waj'ahu 'anil nar 70 khalifa. Kogude postio 1 dan na Allahu mumut. Allah ce udaliti nego volice 70 godina od djevnemskog. U drugom hadisu Osmanih sallallahu alayhi wasallam kaže: "As-sumu juzna." Post je 7 zato što štiti vjevnika od toga da ga dotakni vatra džahennemska nasudnjivna. I ovo je jedna od velikih vrlina posta. Zatim, Allaho postanjih sallallahu alihi wa sallam nas podučava koje su to druge stvari na koje bismo trebali paziti Imam zađernin u svojoj knjizi El Kebaye. Kaže, muslimani su složni. Vjernici potvrđuju da je neopravdano mršenje, odnosno nepoštenje jedinog dana u Ramazani, već i bezopravdanog razloga, poput bolesti i putovanja, veći grijev od toga da čovjek blud učini ili da učini zinalo. Zato je post jedan od temelja sreće jedan od temelja jedan od temelja uspjeha na ovom ovaj svijetu. Da bi se post na najbolji način iskoristio, mislim da trebamo da obratimo pažnju na dvije stvari. Prva stvar je da prije Ramazana i Ramazanskog posta iskreno donesemo teulu. Iskreno se pokajemo uzvišeno gospodano. Zašto? Mi imamo ljude koji treniraju mjesecima, možda i godinama. Koji u tom treniranju steknu dosta snaki. Postanu, ako su u pitanju atleti čariki, brzi. Međutim, dođe čovjek koji nije trenirao, nije nivalo trenirao i njih se zvojica potrkaju. I ovaj hobijer Kako može pobjediti? Može pobjediti zbog toga, što kad na ovog jakog i brzo staviš terete, koji će ga onemomučiti, da on može da trči brže od onoga koji nije predvinao. I to je primjer čovjeka koji sa sobom nosi grijeve u Ramazan i primjer čovjeka koji nema ti grijeve. Zato, Uzvišeni gospodar Kaže: "Soj bud. Ve ja taw istagfiru tubu ilayhi. Yursil is-sama'a 'alaykum midrara wa yajizkum quwwatan ila quwwatikum." Onaremo. Molite svoga gospodara da vam oprosti i njemu se slokajte. On će vam dati obilnu kišu i dati vam snagu usnadu po istakiman. I nikako ne možeš dobiti veću snagu pred Ramazan, ali i mimo Ramazana od pokajanja. U suri Nuh kaže uzvišeni gospodar وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيْلَوَ الْمُؤْمِنُونُ لَعَلَّبُ تُفْلِهُمُ I pokajte se svi, o vjedinci, Allahom, da biste uspjeli Pa je Allah rekao, pokajte se o vjernici. Nije rekao o nevjernici, niti je rekao o griješnici. Pokajte se Allahu o vjernici, da bi s tebe uspjeli. Bileži imam tirnidi od Ebu Gureyre radijallahu ta'ala, aminu, Da je Poslani sallallahu alihi m kids amb, rekao Neće ući u Vatru Džehennemsku čovjek koji je zaflakao od straha od Allaha Ne mogu da zamislim da gospodar koji za kaže da je milostivi, sam milostiv. Koji oprašta ludima koji se spokaju, Iako nisu zaplakali, da im neće oprostiti kada zapraću od straha od Allah. Neki ljudi misle da je pokajanje rezervisano samo određenim situacijama. Ne Allahom. Pokajanje je najveća odlika Allahovih poslanika. Niko nije imao manje grijeha od Allahovih poslanika. A ponajeman je poslanik Muhammad s.a.w. Pa on kaže, o ljudi, se Allahu i dražite, da vam oprosti gljeha, ja se kajem Allahu svakog dana sedamdeset puta. Pa je poslanik ala i s.a.w. to se radi, i ostali poslanici donosili teulu i pokajali se Allahu uzvišenom sedamdeset ili više puta svaki dan, gdje onda mi u odnosu, u odnosu na trudu. Druga stvar koja nam treba prije Ramazana jeste da isplaniramo koliko možemo, ali uz veliki trud i veliki, veliku žrtvu svoj Ramazan. Zašto? Zato što neki imaju ispiste, neki rade, a neki planiraju putovat. Svaku veliku stvar u životu mi planiramo. Pa kako da ne planiramo svoje vrijeme za ovaj veliki mjesec? Da bismo isplanirali vrijeme u Ramazanu, ima mnogo stvari koje bismo mogli spominiti. Međutim, ja mislim da je pet stvari najbitnije da se na njih fokusiramo u ovom mjesecu. Prva stvar, draga braća i cijenjene sestre, jeste da u ovom mjesecu sebe odgojimo, naučimo da veličamo uzvišenje gospodava da kod nas, u našim srcima, u našim mislima nema ništa veće od uzvišenog gospodara. Kaže uzvišeni Allah, Ja en juhad nas, entumud fukarabu ila Allaha. O ljudi, vi ste u potrebi za Allahom. A Allah je neovisan i hvala Božem. Ije še, ljudhiv kum wa ja'ti bihalkim džadid, ako bude htio, on će vas ukloniti i dovisit će druge ljude. Wa mardarike er ala Allahi bi azizit, a Allahu mimalo nije težko. Ovo je srčno u dom ajetu iz sura il Maide, kada u sviše traže, Ja oni su koji znaju, a onaj ko se odvrati od svoje vjere, on će biti odbačen od narodom koji ga voli i I oni koji odbacuju od svoje vjere. Allah će dovesti ljude koji će njega voljeti, koji će on uzvisiti u raj. Bijelejima muslimu u svojoj blizini, na hadisa od Abu Dzarra da je Allaha Poslalnik sallallahu alihi wa sallam rekao. rekao. je uzvišeni Allah. Ja i kullukum dalam illa nam hedajtuhu festehduni ehdikum. O robovi mojde, svi uzabili, osim onoga koga ja uputim pa tražit će od mene uputu ja ću asuput. Ja i vadim, kullukum ja enum illa men at'amkuhu festat imuni ut'imkum robovi moji, svi ste vi gladi osim onoga koga ja nahranim, pa tražit će odmjene da vas nahranim, ja ću vas nahraniti. Ja i vadim, kullukum ahrim illa men kesautumu festek suni uksikum o robovi moji, svi vi nagi, govi Osim onoga koga ja odjenem, pa tražit će da vas odjenem, ja ću osim odjenuti. Allah uzvišenik nas je nahranio prije što smo znali za nam je hranu prije što smo spoznali da postoji. Odjenuo nas je isto tako prije što smo znali za sve. Pa zašto? I odjednut će nas, iako ne tražimo od njega. Međutim, uzvišeni Allah želi od nas da pokažemo njemu, da smo njegu potrebi za njegov. Da iskažemo svoju poniznost, svoju potčinjenost njemu i da to stavimo na hranu. I sad, protiri sebe. Kad si, iako imaš šta je ideš, rekao gospodaru moj na hranu, imaš šta da odjedneš, Kad si rekao, moj, o A to je jedan od najvećih ibadita koji čovjek može reći, može žaliti. Zato dalje u ovom hadisu, Allaho poslanik samolahu, Allaho, Allaho 7, kaže, o ljudi, kada biste svi prvi među vama do postižnijih među vama, imali srce najpobožnijih čovjeka među vama, to ne bi povećalo ništa u mojoj vlasti. O robovi kada biste svi bili od prvog do posljednika, džini i ljudi, imali srce najgoreg čovjeka među vama, to nimalo ne bi umanilo moju vlast. O moji, kada biste svi vi, i džini i ljudi, od prvog do posljednika, stane na jedno radu i svakom od vas zatražio od mene sve što želi i svakom od, od, od vas dao bi ono što traži to ne bi umanilo ono što je kod mene osim kao što umanji igla kada se umući u modu. To je uzvišeni gospodar koji od nas traži i želi da mu pokažemo potčinjenost i da znamo da mi njemu nismo potrebni, a on nama jeste i tekaka. Druga stvar na koju trebamo se fokusirati u Ramazanu jeste Allah odlika. Mjesto ili način čakvim ćemo spoznati na ličinu gospodara. I glavina odlika Jedan od glavnih odlika ovog nastupajućeg mjeseca jeste upravo čitanje i izučavanje Allahovog ogora. U hadisu Ibnedž Buharija pod Osmana radi Allahu ta'ala anhu, sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Khajrukum men ta'allama Je onaj koji izučava, studira Qur'an koji drugi, koji i drugije podučava Qur'an. Nije rekao koji čita nego koji studira, изуčava i druge podučava tom Koran. Imamos im stežeo sov za riho od mera radi Allahov nam, je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Allah doišçar sa ovom knjigom uzdiže neke ljude, pojedini se društva, a unizuje drugih. Unižuje one koji mu okrenu okrenu svojeovi." Zato je Allahul Poslanik sallallahu alaihi wa sallam praktično pokazao šta znači druženje sa Hurkanom u mjesecu Ramazana. I imam Harija Bidežel, Abdullah i Abbas, radijallahu anhuma, da rekao Allahul Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bio u Ramazanu kada se srepne sa dživljivom, a sa dživljivom se susretao svaku noć, sa njim je, kaže, izučavao kurban, studirao kurban. A u drugom rivajte od hadisa kaže njemu je Allaho poslanik sallallahu alijem sredem učio kurban. Pa je rezultat poslanikovi drežljivosti, povećanje drežljivosti poslanika sallallahu alijem sredem u Ramazanu bilo do nekog učenja Kur'ana 30 dana, 30 noći je ono što je poslanik Ali Salatov se nam radio i koristio za učenje i izučavanje Kur'ana niskim drugim već sa najuzvišenim i najpreminitim melekom Džibrilom ali Treća stvar koja je rezultat prije svega čođekove spoznaje da je Allah njegov gospodar i da je on u potrebi za svojim gospodarem. Stvar koja je najčvršća veza između čođeka i njegovog gospodara. To je 12. Imam triklizni bilježit. Od Ebu Bureyre radijallahu ta'ala anhu da poslanik sallallahu a.s.v. rekao Prvo zašto će čovjek biti pitan od njegovih dijela na suznjem danu jeste namaz. Ako mu on bude ispravan, kaže poslanik sallallahu a.s.v. Ako mu on bude ispravan, on će uspjeti i biti spašen. Pa je spomenuo sallallahu alaihi sallam uspije. U hadisu koji bilježi imam Buhara i muslim od Abdullah ibn Mas'uda kaže Abdullah ibn Mas'ud pitao sam poslanika sallallahu alaihi sallam koje je dijelo Allah najviše morovi. A u drugom privaju koje je dijelo najbolji, kaže poslanjih Svallalama 7, namaz u njegovom vidimu. Kažu da Moezim na namaz poziva 5 puta da ima. Nije baš tako četi. ezan 5 puta da je. Ali u ezanu kaže dođite na namaz dođite na namaz, dođite na spas, dođite na spas. Pa svaki dan, u svakom nezadnu, puta poziva na namaz. I onda na sabadu kaže još, as salatu hajvomine, no namaz je podi od spavanja. Tako da u svakog dana poziva ljude 22 puta na namaz, a ne samo 5 Namaz je posebna veza između čovjeka i njegov gospodara u kojoj mišljenje je nama. Postanik s nj. v.s. kaže Ida kane ahađu inti salak da indah nebnađi rabele. Kada je neko od vas u namazu, on tiho doziva svog gospodara. A ima neko da ne voli da doziva. Pa i da razgovara sa svojimi, svojimi gospodarnami. Čače ta stvar koju bih vodio da spomenim za koju smatram da čovjek treba da ima plan planu u Ramazanu da stekne kao Mnogobrojna savremena istraživanja su pokazala da je 30, 30 dana dovoljno da se ukloni svaka loša i ružna navika pro čovjeka. I da isto tako 30 dana dovoljno da se stekne lijepa i pozitivna navika. Pa je ova stvar, Prijelika da se u Ramazanu do toga dođe. A to je da se naučimo da ostavljamo grijeh. Grijeh je, kako kažu, podrazumjela grijeh stvari. Da čovjek uradi ono što je zabranjeno ili da ostavi ono što je narjeđeno. Pa kada si slozna svojeg gospodara i prihvatio Allahata u gospodaru i čičaš njegovu knjigu u kojoj saznaješ, njegove upute, narodne i zabrame, njegove smjernice i najčušću vezu održava sa svojim gospodarem, obavljajući namaz, onda je na nama da vidimo da se klonimo grijeha. Šekolizam i Dmitenije kaže da su uzroci ili razlozi zbog čega ljudi čine grijehe tri stvari. I mi kad sada damo situaciju svoju, vidjet ćemo da četvrtaj ne postoji. Prva je, kaže on, ljudske strasti koje čovjeka tjeraju nadalje da uradi grije. Druga je, kaže on, šeitansku uđepšavanju. A treća, loša slušta. Vezano za Prvo stvar, ljudske strasti. Ramazan je prilika da čovjek suzbije svoje strasti do minimumu. Zašto? Zato što je i Badec, mnogo spominjanja uzvišenog Allah, čičanje Kur'ana jedno od glavnih razloga zašto čovjek i kako čovjek suzbija svoje strasti. Kada je Allah uzvišen u surimene, spomenuo poslanike. Nikola Nerlini, njihovo čitanje lahovih objava i primjenutih Allahovih objava, onda kaže se khalafa min ba'dihim khalq, dažu salata i su zamijenili zli potomci koji su slijedili svoje strasti i koji su namaz postavili. Pa je u kontekstu slijedjenja strasti uzvišenog gospodara spojeno sa namazom. Tako da onaj koji hoće i želi Da suzbije s tvoje strasti najbolji način je na nas. Slično ovome u hadisu Ibnedž Buharija je usmeno da blaajim gospodara ta Allahu anhu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: madića, "Ko od vas može da se složi, neka se složi jer je to najbolje za odvaranje pogleda i čuvanje svog spolnog organa." A ko ne može, ne ga posti, jer je njemu post zavištitan. Druga stvar koja čovjek razpječava jeste šeitansko uljub žalje. Kaže u Allah, On vas vidi, ili On vas vidi odakle vi njih Šejtana ne vidiš. Možeš, a i ne možeš. Osići ti njegovo djelovanje. Zato osijećeni Allaha tači, Kada osjetiš da šejtan te nakeri, natera ili tičara uradiš zlo. Onda traži zaštitu oduzvišenog gospodara. Jer on sve čuje i sve gledi. Jer onaj kojeg ti ne vidiš, ne može te od njega zaštititi osim onaj koji ga gledi. I zato tražimo zaštitu oduzvišenog Allaha. I to je najbolji način da se sačuvamo od prokletog šeitaka. I treća stvar je loša suštva. Allah nam u Kur'anu spominje primjer onih koji su imali loše životove. Ali jedna stvar je možda najbolji pokazatelj. Imam Buharija spominje kod tajbu Buhari radijaluhu anhu, dokač kada je Poslanik sallallahu sallam, došao kod svog danića je bu tal. E bu talije bio na svom spotnost. Kaže nam Poslanik sallallahu alejhi ve Reci na ilah ilam no. Reci ovu rečenicu, pa ću se ja zauzimati za tebe na sudnjem danu pod uzvišenjem gospodaru. Kod njega sjede Ebu džaža, i kaže mu, zar da ostaviš vjeru svojih predakak? Kaže, pa je Ebu Džađer umuru od njeri svojih predaka i nije primio ih isma. Nemoj da zbogući da ti neko kaže nemoj voleni. Što ćeš učati? Nemoj voleni. Što ćeš sa onima? Nemoj voleni čičati kutvanje. Nije to trebeti. Nemoj sediti u zbogući. Bodi odlučan, Bodi odlučan da ono što znaš, da je tvoj gospodar sa svim zadovoljan, to uvori. Pogledaj poslanik samodlahovi sviđa, kada se je sastajao sa džibrinom, kako je to djelovalo na njega? Kaži uslansko učenjaci, kada spominje ovaj hadis, u ovom hadisu dokaz da druženje sa učenim i pobožnim ljudima ostada pozicivan utisat na čođerke. I zato nastojimo u Ramazanu da odabrenjemo sebi društvo koje će nas pomagati u dobro. I kao što postimo od stvarnih preklare post, od jela, pića i onog trećeg, nastojimo da postimo malo od loših društva, a svi znamo koje je to loše društvo koje trebamo ispikavati. I peta star koju bismo smo trebali posebno obraniti posebno na njej pazići tokom Ramazana jeste dobročinstvo prema ljudima. U nebrajivo ajeta Allah uzvišeni kaže: "We saina al-insana bi ralibih ihsana." Mi smo čovjeku oporučeni da dobročinstvom čini svojim radom. وَاَبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا اللَّهُ مَا شَاءَ إِنَّمَا يَتَمَنَّى الصُّغَرَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِدُبْرُچِنِストُو چِنِتِرُدِ وَبِذِي الْقُرْبَةِ إِ وَالْجَارِ بِالْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ sa kojim si pokvario odnos. Da nadonjestiš nepravo koju si eventualno učinio ili da razvoji višnih suhlasici. Zašto? Zato što makoliko ti bio dobar pa lalav rod, ne možeš napredovati i biti uspješan ako nemaš dobar i uspješan odnos sa kategorijama ljudi koje nam je uzvišeni gospodar spomenuo. A najpreći su roditelji, rodbina, komšije i oni nad kojima mi koliko toliko imamo neku, što se kaže, vlast. Zato poslanik samo vamo, ali i sada kaže u hadisu se so odbilježi Buharija da je Bogurere radi Allah vanju ima dvije radosti jedna je kada dočeća iftar a druga je na onom svijetu imaju ljudi koji nemaju sačin dočećati iftar ako Allah pružio mogućnosti Nema veće stvari od toga da ti uneseš radost onome koji nema za star. Ako se mi radujemo ihtarom, koliko onda se raduje onaj koji nema kad dobije ihtar i kolika je to radost kroz da Allaha na onom svijetu i na onom svijetu kad mi pružimo nekome ihtar. U jednom harijsu, čije je lanac prenosivaca, a slaba kojeg bilježi imam taberanje, stojile, to sam njih sam ovam, ali sam im rekao i badet je, i badet je da uneseš radost u srce vjetnika. Pa kao što vodiš, da tebi Allah tluži prijeliku radosti, budi ti od onih koji će tlužiti prijeliku radosti drugima. I druga radost koju ima, kao što kaže Čestanik sa Allahom i u srbem, jeste na onom svijetu kad se čovjek sretne sa svojim gospodama. Moli uzvišenog Allaha da budemo od onih koji će se radovati još na ovom svijetu, ne samo i parom, nego svakom dobrom dijelu kojim nam je uzvišeni Allah ukaže i Nadahne nas da ga učinimo i da nas učini od onih koji će biti radostni na onom svijetu, uspješni na onom svijetu i na onom svijetu i uspješni godim predsvećim danja uspjeha. Ja vam se najljepše zahvaljujem. Allah vas na.